1. Két és fél évvel ezelőtt az Interkontinentál Budapest külön termében a Kijevi Sleeper divatmárka bemutatója zajlott. A teremben több mint 200 ember zsúfolódott össze: fotósok, újságírók, neves influencerek, a politikai elit képviselői, valamint sztárfodrászok, szelebek és a kereskedelmi média szorgos hangjái. Katja Zubareva és Ajszavareka hálóruhái és pizsomái elfelettették az emberekkel az alvást, hiszen akár egy elitpartin is megjelenhetett bennük bárki. A két neves ukrán divat tervező a háttérben volt egyenlőre, bár Irina Kravcsenka, Zubareva személyi titkára igyekezett mindent kézben tartani, és ez eddig remekül sikerült is neki. Irina harminc éves volt, és szépségben felvette a versenyt bármelyik fiatal modellel, de élvezte a munkáját, és semmi esetre sem szerette volna a modellek stresszes életére cserélni. Igaz, hogy elvégezte a színművészeti főiskolát, és néha napján fellépett egy alternatív szintársulat darabjaiban, de ezt inkább hobbinak, mint munkának tekintette. Legfűkint, azért, mert ezekből a fellépésekből anyagi előnye nem származott, sőt a jelmezek és az apró színház rezsiköltségét is elosztották a tagok között. Három óra megfeszített munka után úgy látta, szerencsére rá itt már semmi szükség. A bemutató utáni partit inkább kihagyta, Szerette volna, ha nem kell a bulvárlapok riportereire jellemző indiszkrét és ostoba kérdésekre válaszolnia. Kisúrrant a teremből, és az egyik lift felé igyekezett, hogy végre a szobájába mehessen, és együtt tölthesse az estét a kislányával, az öt éves Olenkával. A gyerekre ilyenkor az őket kísérő Natasa vigyázott, aki igazán kevés fizetéssel beérte, Cserébe azért, hogy Irina fizette az utazás és az ellátás költségeit. – Mami! – ugrott a szöszke kislánya nyakába, mikor belépett a légkondicionált szobába. Budapesten tombolt a nyár, és még így este felé is harminc fok körül volt a hőmérséklet. – Vacsoráztál már, Olenka? – kérdezte inkább Natasa felé nézve, miközben felemelte a gyereket. Natasa a fotelben ült, pattogatott kukoricát tömött magába, apró kerek szemüvegét feltolta a homlokára, majd fintorogva felelt. Nem igazán akar tennie a hercegnőnek. Azt mondta, megígérted neki, hogy levisszed pizzázni a Váci utcába, vagy hamburgerezni, mit tudom én. Irina nagyot sóhajtott. Hát persze, tegnap idejövetelükkor megígérte neki, Sőt, azt is, hogy majd hajókáznak a Dunán, és elmennek megnézni az állatkertet is. Könnyelmű ígéretek voltak, de valamivel rá kellett bírnia a gyereket, hogy a köztes időben a szobában tartózkodjanak Natasával. Nem szerette, ha idegen helyen elmászkálnak nélküle, nem tűnt biztonságosnak. Belenézett a kislánya kék szemébe, ami pontosan olyan volt, mint az övé, és bólintott. Igaz, adós, fizes. Gyerünk pizzázni, csajok. Én inkább kihagynám. Más programom van, vonta ki magát Natasa. Füllet meleg volt, de a Duna felől néha egy kis szellő érkezett. Irina szívesebben lett volna egy légkondicionált helyiségben, de Olenka ragaszkodott hozzá, hogy kint üljenek le. Főként azért mert a tér közepén mutatványosok voltak, és nagyon tetszett neki az egykerekű bicikli. Irinának így maradt az étlap, amivel legyezgette magát, és igyekezett nem elaludni. – Megengedik, hogy leüljek ide? – kérdezte valaki ukránul. Irina felnézett. Barátságos, barna, vizsla szemek néztek le rá. A férfi nyakában komoly fényképezőgép lógott, Drágábbnak tűnt, mint az öltözete, ami egy térdigérő farmerből és egy viselt, jobb napokat látott fekete pólóból állt. Néhány napos borosta fette az arcát, napparnitottsága nem hatott mesterségesnek. Irina először megrázta a fejét, de látva a férfi kétségbe esett tekintetét és az óriási hátizsákot, megesett rajta a szíve, hiszen közel, stávol egy gombos tűt nem lehetett leejteni. Tessék! mutatotta velük szemben lévő székre az asszony. Majd hirtelen észbe kapott, hogy a férfi az anyanyelvén szólította meg. Talán lesifotósa az egyik bulvár lapnak, de az is lehet, hogy csak szabadul szó, és majd eladja valahol, amit összecsattogtatott. Vagy inkább ne, kérem! De már késő volt, mert a férfi leccut Ledobta magát a szabad székre. Olenka, mint minden újdonságot, hivatlan asztal szomszédjukat is jól megnézte magának. Legfőként a nyakában lógó gépkeltette fel az érdeklődését. – Miket fényképezel! fordult a férfi felé. – Olenka, hagyd a bácsit! Látod, hogy fáradt. Edd meg gyorsan a pizzát, aztán visszamegyünk a... A mondat végét jobbnak látta elharapni. A férfi elmosolyodott. Nem, ez a fiú nem lehet lesifotós, gondolta az asszony. Gyárakat, kéményeket és traktorokat. Ó, az nagyon uncsi lehet. Miért nem fényképezel házakat vagy fákat és hajókat meg naplementét, faggatta tovább a kislány. Azért, mert ezeket mindenki lefényképezi, és ez meg nekem uncsi. Igaz? Bólintott a kislány a tapasztalt öt évesek komolyságával. Irina elmosolyodott. Honnan tudta, hogy ukrán vagyok? Fordult ő is a férfihoz. Láttam a tévében, amikor a bemutatóról beszélt. Mondta magától értetődően az idegen. Angolul beszéltem, jegyezte meg Irina. De a kép alá volt írva a neve, és hogy Kievből jött. Ó, így már értem. Irina visszafordult a mutatványosok felé. Egy férfi épp lángoló botot tolt le a torkán. A nő megborzongott, és az ásványvíz felé nyúlt. Engedje meg, hogy töltsek! Kapta el előle a férfi a palackot, és a pohárba töltötte a vizet. Egyébként Andrej Szokolóv vagyok. Kezét megtörölte a nadrágjában, majd az asztal fölött Irina felé nyújtotta. Irina Kravchenka! Épp csak egy pillanatra, de határozottan szorította meg a férfi kezét. Megállapította, hogy a férfinak szép hosszú ujjai vannak. Zongorista ujjak, mondaná a nagyapja. És a kinézetéhez képest a körmei ápoltak. Andrei nem győzött gyönyörködni a nő szépségében. Nem csoda, hogy a szépségversenyek dobogósai ukrán nők, állapította meg magában. Én pedig Olenka Kravchenka vagyok mondta hangosan a kislány. Hangja sértettséget tükrözött. Ó, bocsásson meg, hölgyem, ez lett volna a következő kérdésem, tette a szívére a kezét Andrei. Hogy bűnömért megbocsátást nyerjek, meghívhatom kis kegyedet látra. kacsintott a férfi a kislányra. Olenka hevesen bólogatott. Irina először el akarta hárítani a meghívást, de aztán arra gondolt, hogy ugyan mi bajuk lehetne egy fagylaltól, és ez a fiú kellemes társaság. Mióta Olenka megszületett, senkit nem engedett magához túl közel. Olenka apja pedig, nos, róla vagy jót, vagy semmit. Botlás volt, bár imádta Olenkát, szégyelte is magát, hogy egy szilveszteri partin összejött a kollégájával, akinek két fia volt és gyönyörű felesége. Irina vonzódott hozzá, és az alkalom szülte a férfi tolvajt. Soha többé a közelébe sem ment a férfinak, sőt, mikor megtudta, terhes, azonnal felmondott. Azt mondják, mikor bezáródik egy ajtó, kinyillik egy ablak. Így egyáltalán nem bánta, hogy Olenka születése után lehetősége adódott bedolgozni egy divattervező cégnek. Később pedig teljes munkaidőben dolgozott náluk. Olenka apjának nincs tudomása a gyerekről, Irina pedig soha nem fogja neki elmondani. Az új munkahelyén elfogadták, hogy egyedülálló anya, ami egyáltalán nem meglepő, vagy egyedi a mai világban. Kievben élt, jól keresett és megadhatott mindent a lányának, amit csak akart. Mi szüksége lett volna egy férfira? Persze a szülei nem nézték jó szemmel a nem kívánt terhességet. Az édesanyja, aki fogorvosi rendelőt vitt a belvárosban, szimplán hülyének nevezte a lányát. Az apja pedig, aki egyetemi professzor volt, csak annyit mondott, minden gyereknek szüksége van egy teljes családra. Irina elmondhatta volna, hogy bár neki volt anyja és apja, élete nagy részét mégis a bejáró nővel töltötte, mivel a szülei mindketten rendkívül elfoglaltak voltak. De nem mondta. A feszültségek elkerülése véget távol maradt a szülői háztól, és csak a muszáj ünnepeken jelent meg Olenkával. A légkör ilyenkor kissé hivatalos volt, és bár Olenka mindent megtett, hogy megszerettesse magát a nagyszüleivel, azok még mindig a nem kíván terhesség hozadékának tekintették. Amikor Irina egyszer panaszkodott a munkájára, és hogy kevés az ideje, Anya ránézett a kislányra, és csak annyit mondott. Mindenki egye meg, amit főzött. Irina felkapta Olenkát, aki még csak két éves volt, és karácsony ide vagy oda, ott hagyott csapott papot elviharzott szülei házából. Irina és Andrei lassan szóba elegyedtek. Az asszony mesélt a munkájáról, ami hozta. Andrei mesélt a fotózásról, ami idevetette. Szabadúszó fotós volt, aki a legjobb képeit különböző magazinoknak és internetes portáloknak adta el. Nem ez volt a fő megélhetési forrása, weblapokat szerkesztett, főként nagyobb cégeknek. Ezzel egy hónapban legfeljebb egy hetet kellett foglalkoznia, és szerencsére bárhol a világon meg tudta oldani. De a fotózás a szerelme volt. Nem adta volna fel semmi áron. Cigány életet élt, és ezt nem is tagadta. Nemrég érkeztem Kubából. Innen Romániába megyek egy képsorozatot készíteni. Nem szeretne egyszer megnősülni? kérdezte nevetve Irina, mikor másnap egy hangulatos kis vendéglőben ültek hármasban Olenkával. A program második része az állatkert volt. A kislány már alig várta, hogy lássa az elefántokat. Hm, kapargatta Andrei a viaszos vászon asztal terítőt az üres tányér mellett. Irina bocsánat kérőn felemelte a kezét. Ne haragudjon, indiszkrét kérdés volt. Irina idegesen felnevetett. Én is utálom, ha ilyeneket kérdeznek. Felejts el, kérem. Nem, nem, hárította el a bocsánat kérés zavartan a férfi. Csak próbáltam összeszedni a gondolataim, hogy ne tűnjek olyan nyavajgósnak és sajnálatra méltónak. Ugyan, dehogy, egy percig sem gondolnám, hogy sajnáltatni akarná magát, felelte az asszony. Szóval, voltam nős, nagyon fiatalon, alig húsz évesen, elég forró fejű voltam, fanatikusabb, mint valaha a fotózás miatt. A feleségem Olga öt évvel volt idősebb nálam. Újságírónak tanult, mindenhová velem jött. Ketten jó dolgokat hoztunk össze. Andrej elmosolyodott. Terhes lett. Amikor már túl volt a fél időn, egy nagyon jó lehetőségem adódott. Mindössze egy hónapról volt szó. Az Egyesült Államokba kellett utaznom dolgozni. Olga könyörgött, mondjam le. Ő már nem mert hat hónaposan nekivágni velem az útnak, de engem sem akart távol tudni. Olyan, olyan kiszolgáltatottá vált akkor, és én mégis ott hagytam. Gondoltam, ott a nővére az anyja, nincs egyedül, ha valami gond van, majd segítenek. Andrei nagyot nyelt. Irina a szája elé emelte a kezét, szeme tágra nyílt, mert sejtette, nem lesz jó vége a történetnek. A baba nyögte ki aztán, mikor Andrei nem folytatta. A férfi csak bólintott. Megtörtént volna akkor is, ha vele vagyok, de nem voltam. Aztán még egy évig húztuk, de megromlott a kapcsolatunk. Így elváltunk, mosolygott feszengve a férfi. – Nagyon sajnálom, – mondta Halkan az asszony. Olenkára nézett, micsoda szerencséje van, hogy a kislánya egészséges, bármilyen körülmények is voltak a születése körül. Andrei is a gyereket nézte, de nem kérdezte meg Irinától, hol van az apja. Nem akarta a kislány feje fölött erről beszélni. – Most pedig irány az kert, mondta vidáman a gyerek felé fordulva. – Alig várom, hogy lefotózzam, ahogy a viziló kinyitja a száját. – Hurrá! – kiáltott Olenka és lecsúszott a székről. A két felnőtt is felállt, miután kifizették a számlát, Irina kézen fogta Olenkát, és elindult a kiárat felé. A kislány hátra nyújtotta apró kezét, így tartotta egy darabig, amíg Andrej rájött, hogy szeretné az ő kezét is fogni. Belecsúszott a férfi tenyerébe az apró kéz, így sétáltak a parkon át a metró megállóhoz. Irina először meglepődött a gyerek gesztusán, mert még soha nem csinált ilyesmit, pedig sokszor vett részt munkaebédeken, ahol a kollégák már jól ismerték a szöszke olenkát. Akik látnak minket, azt hiszik, hogy egy család vagyunk, gondolta Irina, és jó leső borzongás futott át rajta. Jobban vágyott egy családi otthonra, mint egy férfira önmagában. Fél szemmel Andrejre sandított, aki ránézett és elmosolyodott. Na akkor! Kezdte el Olenka kezét lóbálni, és kacsintott. Egy, kettő, három? Irina értett a szóból. Háromra egyszerre emelték magasba a kislányt, aki, mint egy szöszke kis angyal, röpült a két felnőtt által adott szárnyakon, és kacagott. Még, még, még! kiabálta, akárhányszor letették a földre. Másnap telefonszámot cseréltek, majd Andrei Bukarestbe, Irina és Olenka Kijevbe utazott. Néhány hét múlva újra együtt vacsoráztak. A következő héten Irina meghívta a férfit Kijevi otthonába, ahol együtt főztek Olenkával vacsorát a vendégnek. A gyerek valósággal csüggött Andrei minden szaván, ha tehette, folyamatosan mellette volt. Fél év múlva Andrei megkérte Irina kezét. Két gyűrű csillogott az apró dobozkában. A kislány Andrej nyakába ugrott. – Akkor mától te leszel az apukám? – ugrált, mint egy szöcske. – Anyukád még mindig nem mondott igent, szóval így nehéz lenne – vigyorgott Andrej, de látta Irina szemében a választ, aki csak bólintott, mert nem tudott szólni a meghatottságtól. Az esküvőt el kellett halasztaniuk a Covid világjárvány miatt. Úgy tervezték, 2022 tavaszán fogják megtartani a szertartást, amikor Andrei családja is eljöhet. A férfi szülei sajnos már nem éltek, de nővérével jó kapcsolata volt. Irina nem bánta, hogy elhalasztják. Nem baj, az esküvő csak egy gesztus. Ráérünk, amikor minden rendben lesz. 2022. február 25-én jött a szörnyű hír, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Andrei azt tanácsolta, hagyják el Kievet. Nem tudom most itt hagyni a munkám, mondta Irina, és nem hiszem, hogy néhány hétnél tovább fog tartani. Nem hagyja a világ, hogy a XXI. században ez történjen. Andrej viszont lemondta a következő munkáját, hogy ami Girina elrendezi magában a dolgot, velük maradjon, vigyázzon rájuk. Tömegestő hagyták el kievet a családok, az ukrán férfiakat besorozták, a családok elindultak a fővárosból kifelé, hosszú, lassú sorokban araszolgattak a menekülők. A szomszédos Magyarország és Lengyelország igyekezett kezelni a menekült helyzetet. Andrej rengeteget dolgozott, a lebombázott épületek, műemlékek, a menekülő ukrán lakosság és az itt-ott feltűnedező orosz katonai teherautók, fegyverek, egy fotós szemével nézve, megörökítendő mementók. Sajnálta az ukrán lakosságot, igyekezett minél több anyagot küldeni a világ vezető hírcsatornáinak, akik kapva kaptak a legfrissebb információk és fotók után.